بسم اللہ الرحمن الرحيم یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو ما لکم سوزر دستاسو اذا قیل لکم کل چویل شیطاسو تا ان پیروٹی سبیل اللہ منڈک ای ازیب الله تعالی کی اثاقل تم ندران شیطاسو الیل الارض ازمکیتا ان دنیا تا ارزیتم ایا خوخ خوخې تاسو خوښ کړې تاسو بل حیات دنیا ژوند د دنیاوی دنیاوي ژوندۍ دنیا دنیا دنیا دنیا منل اخرته په بدل د اخرت کې تمام متاع الحیات الدنيا پسندې سامان دو ژوندې دنیوي په اخرته په مقابل د آخرت کې الا قليل مگر لګ دې الا تنترو کونو زی تاسو جهاد تا یعذب کم نو عذاب درکڑی تاسو تا اللہ پاک عذابا علیما عذاب درنناک و یستبدل قوما او اس تاسو بدلکی براولی بالقوم غیرکم غیر اس تاسو نا و لا تزروه شیعا او ضرر نشورکو لیتاسو تاسو الله تا ایز ضرر واللہ علی کل شیء قدیر او اللہ تعالی په هر شیء باندې قدرت لرونکې ده الا تنصروه کینداس نکوي تاسو ده رسول سرا پقد نصرہ الله بی یقینا امداد کړې ده, ده دو سرا الله تعالی اذ اخرجہ الذین کفروا کله چې وستلو دنر کافرانو تانی اسنئنی دیم دو د دوونه از عمر کلچه دواړو په پاغ غار کې ابو بکر صدیق او نبی پاګل اسلام اذ یقول کلچه پیغمبر علیه الصلاه والسلام له صاحبه خپل ملګریتا لا تحزن مخفکه تاسو ان الله معنا یقینا الله تعالی زمون سره ده یعنی زمون ملګری ده فأنزل الله ذراو له الله سکینۃ ہو تسلی رسول نبی پاک علیہ السلام علیہ قد و ایده او کلک کلو دا پیغمبر سلام ب جنودن و داسه لخر سرا لم تروا حاجت نلی دل تاسو تاسو لیدل الله د مدد کو په لخرو وجعل کلمت الذین کفروا السفلا وجعل او غیر جو الله تعالی کلمۃ الذین کفرو کلمہ یعنی خبر د کافرانو از سفلا لاندی ذلیل وکلمۃ الله او کلمۃ اللہ تعالی دین هی الیا اغه اوچا تا دا والله الله تعالی چه دی عزیز غالب دے زورور دے حکیمن حکمتون او حکمت والا دے ان تروا عی خفافن کسبکی یعنی واصلدار سره نشتا بے وصلے و طال او قدر را سره د وصل او جهات کوئ به وا کوم په معلوونه خپلو سره ن معلوونه اولهله پلاه کې او زَانُونَ خپلو سره زانونه په تکلیپ کې واچ او کو په زانونو ځان داې قرارولو کا وید تلیبې واچ فی سبيل الله فلاد الله تعالی علیکم دا تاسو د پاره خیرل لكم ډیر फायदा د تاسو د پاره ان كنتم ک تاسو یی طالبون کوی گئی کینه غزوی ته بوخه دا مثلا وا لو کان او کوي سامان سامان آسان قریبن نزدې وځه پران یعنی معنا لو کان ارزن او کوي سامان حاصل دنګه آسان قريب نزدې والسفرن او سفر قاصدا در میانې لتبعو کا خامخا دویبا تابیداری کې سامان تاسو سره درځي د موناتکانو بیانونو ذکر کې چې منافق به ایمان د نبي پاک عل سلام خلاف کړي نو الله وی ولا گم بعدت لیکن لړې شوي د عليه مشککا تو اپا دوی باندی سفر کول مشقت دی سپر پا دی سخشوی و وصایح او زر دی چه قسمونا با کریدوی پا اللہ تعالی باللہی لویس تطعنا که تاکت لرل مونگا لخرجنا ماکم خامخا وطلبو منگ تاسو سرا یبلکونا حلاکوی دوی انفوسهم زنون اخفل یعنی پا درو قسم سرا والله الله تعالی چه دی یا لمقویگی انهم یقینا دوی لکاذبون خامخا دروغجندی دروغوی اپ اللہ وانکا مافی کړی د الله تعالی عطا لما ازنتا پسو وجتا اجازه تو کړ دوی یعنی پسو وجتا دوی ته اجازه وکړه حتا ترغی پوری یا تبین چه کار شوی وی تا لکل ذینا کا سان صدقو رشتیا وې ارستینه خلک دې او تعالم الكاذبین او پی جندلې ویستا درو جن لا یستاذنک الذین نغواڑی اجازه تستانا او کسان یؤمنون بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې او یوم الاخرہ پرځ رښتینی باندې چې اخرت رځه اي یعنی اجازه ناخ لیتا نا په پری خذلو د دې اي چې jihad کړی بے اموالهم پا مالون اخفلو فلگاولا دے مالون اخفلو وان قوسیمو پا کڑاولا دے زنون والله الله اللہ پاک چھدے علیمون پویدے بالمتقین پا متقینو باندے په پریزگارو انما یستازنو کا یقینا اجازت غوارستانا یعنی دے جہاد دفری خودانو اللہذین آکستان لا یؤمنون باللہی ہیمان نلری پا اللہ تعالی باندے والیون الاخره پورز ده رستنی ورطا بد او شک کرده ده قلوب هم زدون و ده دو دوی فهم پیرای بهیم پس دوی ده د ده شک اخپلنا یطرد ده دو دون گڑ وردی سخ شک مندی ولو اراد الخروجه او که دوی نیت لرلی د وطل د ده جهادلا لا عدو خامخا دوی با تیارے کڑے وی لہو اخی لرا عدتاً دے سامان دے تیارا ولو لیکن کری الله بد گنلے دے اللہ تعالی انبعاثا هم پورتا کیدل دو دی جہادتا پسبتا هم پس منعی کڑل دوی لرا وقیلہوی الویتا وقودو کینئی معالقائدین سرد کنست انکو بس کورو کی کنئی لو خرجو او لی دوفی کوم په ل ستاسو کې جهاتته ماذا دوکم نهبو زی کړی دوی تاسو له اللهقبا مګر نقصان پساس والله او د او خا مخوا منډې ولی و دوی په منز ستاسوو کې وانې په چغل غور سره والله او د خل عم قام وخاب يقود الاستاذو په مانسکي نه په شيطان سره مصيبت يبغونكم وا د دوی په تاسو کې الفتنه تا اختلاف تاسو د دې څخه ډوډ کړی اختلاف پیدا کړې وي وفيكم او تاسو کې معنا دي لکه تر کې سماعون لهم جاسوسان شته دي دادا وي کا تران دو په جاسوسان دي اورو اورون کړي هغه لاره واللہ علیم اللہ تعالیٰ خفو یدی بالظالمین و ظالمانو لقا دیبتا غول پتنہ تا یقیناً غختل و دوی الفتنہ تا پتنہ یعنی پساد من قبل مخید دینا وقل لبو او جڑکڑیو دوی لکستا پا خلال که الامور دیر مکرونا چلونا حتی تردی جا الحق و چرا غیرشتیا حق و او کارشو امرو اللہی جن الله اللہ پاک و هم او دوی بدگنی اگر دین لرا و منهم او بازی دو دوی نائن منافقانونا من ها غصوب دی یکولو چی وی ائزلی اجازت را کرماتا یعنی دا پاتی که دلو و لا تفتیم او ما چی و ما پا فتنکی علا پی الفتن خبر شئی خبردار پپت نکي دوی سقاتو پريوتي دي وا ان جهنم يكنن دوزخ جهنم لمحيته خامخرا ګيرون کې دي بل کاترينا کاتران لرا ان تو سبك حسنه كاور سيغي تا ته خوشالي تا سو نو خپ کوي دوی لرا تا پو خوشالي دي خپږي د منافقان دا تقمن شپه ته سپات ديږي د منافقانو الله ذکر وَإِن موبت اوورې تاتهسه موبت یا کولو ودوي قد اخنا یقین غې دمونګ عمل کله دمونګه امره ن په تد رپل کارې ت رپل من قبلو مخې د دینا ولله او اوګر دوی و غمپېخون او د خوشالي کوي ستا په موصبت kul taur to aya la yu sibana iskalaw ban rasi ge mungta illa madar ma katab ka allah lana aga che muqarrar kade de allah taala mung lara aga che allah paak mung talik kale de huwa maulana aga madadgar zo mung de <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قلت ورتوایا هل تربسونا قلت ورتوایا هل تربسونا چې نه کوي تاسو انتظار په بارز همون کې بنا الا مگر اهدل حسناینی یاو دې دو کو شالونا یاو دې دعا تاسو انتظار کوي وان او مونږ چې یو نه تربسو انتظار کوو د کوم تاسو په بارکه ای نصیبکم الله جو بارس وی تاس وتا الله تعالی بے عذاب عذاب ان دی دخل تر او بے ایدینا یا زمون کلا سنو عذاب حضرت در کی الله فتربسو نه انتظار کوی تاسو ان معاکم یقینا منتظر سرا متربصو نه انتظار کو ان کیو قل تور تو آیا انفقو خرچ کوی توعان تو او کرحن یا بنا فقہ مجبورے باندې خرچ کوي په خوخه خرچ کوي لين يتقبل منكم اس کله د قبول نکړې شي تاسو نا انكم يقينن تاسو کومتم قومن يقوم فاسقين نا پرمانه چې الله حکم خلاف کوي وما منعهم او نه دې من کړي دوی ان چې قبول کړي شي دوی نا نفقاتهم خيرات نا دوی مال لګول دوی مگر انهم دی خبری منکڑه دی ایلا مگر دی خبری انهم چیقینا دوی کبرو کفر کڑه دی باللہی پا اللہ تعالی و بی رسولی و بی رسولی اللہ تعالی و لا یعطون السلات او نرازی دوی مانزت یعنی کارتا ایلا مگر وهم کسالا پا دات حال چه ناراستوی ناراستا سستائی سرا و لا یم پیقونا او خرچ نکوی ایلا مگر وهم پا حال کې کارې وون چې دې پلا تو ژوند څنګه تا جک دینا شي وي تعالی را اموالهم مالنا ددوي ولا اولادهم او نه اولاد ددوي انما يريد الله يقينا غواړي الله تعالی يعني پدې وروالې د مالونو اولاد ددوي سره ليو عذبه بهم عذاب اور کړې د وی لارا بهاغي سره الحيات الدنيا پر ژوند دنیا کې وتزه حقا او او اوزی انپسهم روحونا یعنی ساگانی دا دی و هم کافرون او دو دی یعنی او بازی ساگانی دو دی روحونا دو دی و داتی حال کی چی دوی با کافران بی او قسمونا کئی دوی قسمونا خریدوی بللہی پا اللہ باندی انہم لمنکم چی یقینا دوی ستاسو در ڈلی ندی و ما هم منکم او حال دا چی ندی دوی ستاسو در ولكنهم لكن دوی شي دي یقینا قومن يفراكون تاسو قوم نه چې يريږي جداواله راولي يفراكون يريږي لو يجدونا تا دوی مون د لهوي ساي مال جان پټه او مغارات يل يا او مدقلا يا او مغارات غارونا مدخلا يا غار سورنګ سمته ورته م د خلند سررن یو طره بل طرفته دو دواړه م خللی خلاصشي مغاات یو طرفته خلاصې بل طر ته بندي نو کد داسې ځایګونې چې د پټېدووي لو ی جدونونهته دوی مودلې و ځای ملجان د پټېدو پناي او مغاات یاغاونو او مد د خلن یاددن نه نه لو ې هم مخورغلی و هغې ته ودا ته حال چې منډي به وه نه هغه ترا جمع کېدلې او بازي د دنیا من اغ سوق بي ال مزکا کې عيب لګوي پتا باندې ا سدقاته په تقسيم د زکات نو کې پينتو نو کور کړي شې منها د اغينه د زکات مال نه صدقات مال نه رزون خو شالشي او شالې وا ان منها او کور نکړي شې داغينه اذا هم نو داغه دا دوی یز خطون خبگان کئی خپشی نارضاشی و لو انهم او کچیر تا یقینا دوی رزو خوشال شوی وی ما آتا هم اللہ پاگی چو ورکڑی دی دوی تا الله پاک و رسولو او رسول اللہ سلم غنیمت مال صدقات مال وقالو و قالو او ویلی دوی حسبن الله تی پورا دی, پور دی مونگ لر اللہ تعالی سا یاتی ن الله زردی شراب کړي مونږ ته الله تعالی من فضلہ د فضل صلی علی مال ورسولو او رسول با په تقسیم کولو سره د مال مال چی تقسیمات پیغمبر و مونږه راګی دای ویلې ان یقینن مونږه ال الله خاص الله تعالی راغب رغبت کوونکی او شفقت کوونکی انم الصدقات للفقراء یقیناً اغا زکاةنا چور کے دیشی محتاجان ہوتا للف وقرائی محتاج ہوتا غریبانان ہوتا والمساکینی او مسکینا والعاملینا او کارکونک ہوتا زکاة و صدقات حسدار مستقین اغا قسان دی للف وقرائی چې چور پقیران دی والمساکین او غریبانان دي والله نلینا کار کوون کېدي علیه چې مقرې پې پندې دکات په غونډونکوول او هغه سووکې خوشحالهوللی شي زړونه دیغوي کفاو ته دپې اسلام ته د راغستو واپیرریقاې او په ازادهو د سټنو کې غلامانو تهولغاارې مینا او قرضدارروته واپې صدي للله او په د الله تعلا کې مجادینو وَبِنِ السَّبِيلِ او مُسَافِرًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ پرز کړې شي دې تر بده الله تعالی نا اتکه اسمه ذکر چدي زکات ورکاي والله او الله تعالی چې عليم و قد حكيم حکمت نو والدي و او بازي دوی نا الذین کا ساندی یؤذون چې خف کوي تکلیف را سي نبی پاګل سلام تا ويقولون او ويدی هو ازنن چه دا چه دی ار خبر منون کې دی هو ازنن دا پیغمبر هره خبردار در چا منی قل ورد هوا یا ازن و خیر لکم چه دی منون کې دا خیر دا خبری دی قل ازن و خیر لکم هوا یا چه دا نبی پاگل صلی اللہ منون کې دی خیر لکم دا خیر خبر اصطاق یؤمنوا باللہی ایمان لریفا الله تعالی و یؤمنوا او خبر منی للمومنین در مومنانو و رحمتونا و رحمت دی للذین آمنو دپار ایمان والاو منگو مستاسونا والذین آو کسان رسول الله تکلیف ور کئی پیغمبر در الله تی یعنی خبر کئی پیغمبر در اللہ لرا لغم دیلا عذاب علیم عذاب دردناک دی یحنکونا باللہی تصمونا خوری پا اللہ تعالی بانده لکم تاسو تا لی یردو کم دیده پارا چه رزا تاسو والله او اللہ تعالی چه دے ورسوله او پیغمبر دے الله تعالی احقو دیر زیاد حق دار دے این یردو ہو چه رزا دوی اغیل را انکانو کوی دوی مؤمنين ایمان والا ایمان لرن کی علم یعلمو ایا دین نه پویږي ان هو یقینن من يحادد الله چاته خلاف ورده حدود یعنی د پولود الله نا او رسوله او د رسول د اغنا په ان له نار جهنما یقینا اغلر او د جهنم د خالدن فيها امشب وی پاغي کی ذلك الخزي العظیم د شر مندگی دا يحذر المنافقون پس یریگی مناطقان ان تنزل علیہم چه نازل وشی په دوی یعنی مسلمانانو باندې سورۃ یو سورۃ تو ند به اوم چه خبر بکړي دوی لاره بما فاز سپی قلوبهم چه پلوډونو دوی مناطقانو کې دي دی قل استهدو تو ورته وای چې ټوکی کویتا تاسو ان الله یقین الله تعالی مخرجون اخکار کوون کې دي ما تثرون غسی چې یېږې تاسو د هغې نه یعنی دختاره کولوونه ان س او که تپو سکړې ته د دو نهله یقولولون نه خا مخوا په دو هنما یقین کو نه و مونګم نو مشول وال نل او اب اللہ ایات الله تعالی pore وا او آیاتو دے الله pore ورسول ی رسول الله pore کونتم تستخذون یہ تاسو ټوکې کون کې الله pore ټوکې کوې پیغمبر او رسول ټوکې کوې لا تا تزرو بانه مکوي صدقه پر تم یقینا کوفر احکار کړل دي تاسو بعد ایمانکم رسد ایمان تا سونا یعنی ایمان ستاره کوله روس تاسو کوفر کړه وې ان کو کما په وکړو مونږه انته پته دی یو ډل تاسو نا په توفیق د تو بي منكم تاسو نا نو عذب طائفن عذاب اور کلو بل دلیتا ده انهم یقینا چدي پدي وجکانو مجرمين چو دوی جرم کوونګي مجرمان